И накрая ще завърша с чудния Настрадин Ходжа. Някои може да мислят, има ли връзка, шегата, радостта с дълбоката мъдрост. Да, те са в единство. Ще изнеса 7 случки, 7 суфи урока, тънки полуки от Настрадин Ходжа. Първо, те са кратки. Настрадин се явил при един съвсем млад и нов лекар, който трябвало да го ликува. Той току-що завършил медицина. След като Настрадин му казал, че много го боли сърцето, тежко го боли, тогава младия лекар му изредил многобройни симптоми, цял списък от симптоми. Тогава Настрадин му казал, Значи аз съм цяла гора от болести, ами, че ти сега едва си завършил медицина, как се осмеляваш да говориш с мен, че аз съм най-стария и опитен инвалид. Не можеш да учиш толкова стари опитен инвалид. Тоест, човек трябва да мине сам да си проучи болестите и нещата, защото тези въобще лекарите са винаги млади. Независимо колко неща са завършили, но те са млади пред опита на староста. Но, както виждате, във вид на шега Настрадин преподава уроци. Второ. Настрадин, един приятел му казва. Настрадин, защо все вървиш? Все си на път, все някъде ходиш? Настрадин отговаря. Защото не знам за къде съм тръгнал. Хората, които се търсят нещо, правят нещо, но в края на краищата Настрадин им казва преподава им урок, къде отиват. Трето. Настрадин, ти вярваш ли в светлото бъдеще? Отговорът. Не. Че аз да нямам тъмно минало, че да вярвам. Четвърто. Настрадин, ти все работиш, че кога ще почиваш? Настрадин отговаря. А, аз ще почивам в другия свят, а тук имам да свършам много излишни неща. Отново, както виждате с какво се занимава света. Пето. Настрадин. Защо мечката в гората, като те видя, избяга от тебе? Настрадин обяснява. Защото си плюх на ръцете, а тя си плю на петите. Ако аз си бях плюл на петите, аз трябваше да избягам. Шесто. Към края на живота си Настрадин изглеждал тъжен и уморен. Един приятел бил близо до него и го попитал. Настрадин, за какво съжаляваш най-много? Настрадин отговорил. За още многото излишни неща, които не са ми се случили. Приятелят казва, че Настрадин защо искаш да ти се случат още много излишни неща? Настрадин отговорил, че как, защо, за опит. Значи на човека се му трябва опит и нещо се не достига. И последния случай, седмия. Един приятел се оплакал на Настрадин. Той му казал, Настрадин, от 10 години съм женен и в началото бях много щастлив. Защото след тежката работа, след тежкия работен ден, прибирам се в къщи и като се върнах в къщи, кучето лаеше весело, а жена ми носише, веднага идваше и носише чехлите. И беше много радостно, бях щастлив. А сега, като се върна, кучето ми носи чехлите, а жената лае. Настрадин се чуди и недоумява и казва, не разбирам защо се жалваш. По-моему ти се ползваш със същите услуги. <ръква> Това е за днес на 3 юни. Ще продължим.